ni la visitar el blog del programa www.nuvoldefum.blogspot.com per repassar els podcast i ampliar informació de tot el que escoltem. Ja avui dedicarem al programa sencer a escoltar novetats que han anat apareixent aquesta última setmana. Començant per la que ens arriba, des del Netlabel Arcaic Horizon, amb un treball de Nick Snake F, i aquesta peça titulada Common Swift Flight. Doncs aquest és el quart tema d'aquest nou disc del rus Nick F, un disc publicat, com dèiem, en el net label Arcaic Horizon, en la seva referència, número 45. Continuem ara amb un segell nou, un segell creat el passat novembre i que he descobert aquesta mateixa setmana també, Segell de francès dedicat a l'ambient i a les seves variants amb el nom de Box Records. Fins ara han publicat dos recopilatoris excepcionals amb molt bona música, artistes molt coneguts. Avui escoltarem el primer d'aquests recopilatoris que està dedicat a la IDM i a l'electrònica una mica més rítmica. El segon d'ells està més dedicat a l'ambient i escoltarem dos temes d'aquest primer recopilatori començant per aquest que ja tenim sonant que és Access to Araska amb el tema Joyce aquest projecte de Nova York influenciat pel Tiberpunk i després escoltarem a Pasquine que ja vam escoltat també amb motiu del recopilatori Sequence 5 i en aquest cas ens porta una peça amb el títol North així doncs us deixo amb aquests dos temes d'aquest recopilatori Fall is a house of gold and rain, de box records. Aquí sona aquest primer recopilatori d'aquest nou segell francès, Box of Records, un recopilatori amb el nom de Fall is a House of Golden Rain i del que hem escoltat dues peces, la que ens oferia Access to Araska i aquesta segona de Pasquín. Un recopilatori molt molt interessant que seguirem repassant en propers programes. això que acabem d'escoltar, és Testing, una de les 18 peces que formen el nou treball del català Adrià Bufarull, sota el seu projecte Hidra. L'Adrià explora i explota també l'ús del sampler per crear aquest collage sonor on podem eh, arribar a reconèixer alguns sons de la vida quotidiana, però manipulats, canviats, transformats en un conjunt d'estímuls sonors dins de tot un caos organitzat. L'Adrià Adrià Bufarull té una llarga experiència com a improvisador i com a música experimental, eh, vinculat en el, en el projecte, en el col·lectiu, a l'entitat Gràcia Territori Sonor i acaba de publicar aquest treball que porta el nom de Hieroglifical en el segell barceloní Hazard Records. Aquest disc està dedicat a la memòria de Joan Saura, que ha sigut va ser una figura clau dins del panorama de la improvisació i de la música experimental catalana i, òbviament, també de més enllà de les nostres fronteres. Lamentablement, Joan Saura ens deixava el passat mes d'octubre. Escoltarem encara una altra peça més d'aquest nou treball d'Adrià Bufarull, aquest nou treball d'Hidra, eh, aquesta peça titulada B30. Adrià Farull i aquest B30, una de les divuit peces de les 18 peces improvisades durant aquest 2012 i publicades a Hasar Records sota el nom de Hierogglifical. escoltant gravacions manipulades, en aquest cas són les gravacions de camp de Juanjo Palacios al qual ja el vam introduir fa alguns programes a través d'una de les seves gravacions, aquells amarres publicats a Greenfield Recordings i aquesta setmana passada l'astorià ha publicat un nou treball en el net label de Javier Piñango, experimenta net de fet, han aparescut tres llançaments força interessants eh, aquesta setmana a ExperimentaNet, que anirem repassant també en propers programes. Avui us porto aquest de Juanjo Palacios, un disc titulat Efecto Foen, on aquí, a part d'aquestes gravacions manipulades, trobem eh, composicions a partir dels de sintetitzadors on Juanjo jugarà doncs, amb aquestes gravacions i drons també, i melodies allargades i sintètiques. Escoltarem un parell de peces d'aquest nou disc de Juanjo Palacios, d'aquest Efecto Foen, començant per aquesta que sona, Cierzo, i seguidament escoltarem Zonda. Palacios, un disc titulada Efecto Foen y que ha acabada de publicar aquesta mateixa setmana en el segell madrileny Experimenta Net en el, la seva referència número 23. gravacions de camp manipulades. Ja vam comentar que Juanjo Palacios és fonografista i és l'encarregat del blog de la web de l'Escutxa Atenta, dedicada a temes de gravacions de camp i de fonografia, una web molt recomanable per descobrir tot aquest món I continuem amb una altra novetat, la que ens arriba des del nostre NetLave, l'amic Audiotalaia. Ja sabeu que els podcasts de Núvol de Fum els podeu escoltar també a través de la seva web, audiotalaia.net. I Audiotalaia acaba de publicar nou treball, nou treball de Jan Montag, també valencià, artista experimental, que forma part del duo A Quiet Norway, que també tenim pendent a escoltar un dia d'aquests, i també del grup d'improvisació LOM, grup d'improvisació valencià. Aquí ens presenta un treball titulat Un Quiet, un disc amb el que ens porta per una sèrie de passatges sonors, estranys, que es van succeint a través de les dues peces que el formen. Escoltem la primera d'elles i la que dona títol al disc Un Quiet. He un fragment d'aquesta primera peça, Un Quaiat, peça que dona títol en aquest nou treball de Jan Montag i que acaba de publicar en el Netlabel Audio Talaia a la referència número 58. I avui arribarem a la fi del nostre programa escoltant un Ed Label que ens agrada molt, Basic Sounds, des de Canadà. Acaba de publicar aquest treball de Fischerl, al polac Matheus Uysoki. Es tracta d'un single amb dues peces ben diferents. Per començar tenim un tema dab Techno, força ballable i força interessant però personalment em quedo amb aquest magnífic tall d'Ambient Drone el segon d'aquest single de Fischerl titulat The Mock Haunted Down in Telegraph Hill San Francisco amb aquesta peça de Fischer publicada en la referència número 28 de Basic Sounds amb el nom de Delayed Chill Hood arribem a la fi del programa d'avui, programa número 12 de No de Fum Us hagi agradat la selecció d'avui i espero que ens tornem a veure dijous que ve a les 10 de la nit aquí a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM a radiumollet.com o per la TDT Sabeu també que la repetició d'aquest mateix programa la podreu escoltar aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit a poc a poc ens anem acostant a fi i tenim estem preparant un parell de programes que serà l'últim de l'any i el primer del 2013 que seran força especials de moment no us vull avançar massa cosa perquè serà una sorpresa però estigueu atents perquè l'últim i el primer programa de l'any eh, seran molt molt especials Us convido un altre cop a visitar el blog del programa nuboldefum.blogspot.com i afegir-vos també a la pàgina de Facebook i a visitar la web d'Audio d'Audiotalaia on també trobareu els podcasts. Sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve, que passeu molt bona setmana i que sigueu molt feliços.